رحمان الرحیم د حکمونه نه ها که مثال به و <تبق> بسم الله الرحمن الرحیم مانا قول ترميزي وغيري حديث حسن صحيح ده امام ترميزي ده ده قول مقصد ده تاسو تطير شو چه ويدا حديث حسن ده وصحي ده وإن ظاهر هذه العبارة مشكل ظاهر د دې عبارت مشکل ل ځکه الحسن یتقاسر عن درجة الصحيح حدیث حسن وغېله وی چې دا کم وی د درجې د صحیح نه صحیح مرتبه او درجه او ده او د غنه لاندې مرتبه د حس د فکیفه یجمعما غ ب نه را وستې شي په من د د دواړو کې مع تفاوتې مرطبې ما سره د دینه چې مرتبو کی په مطببو کې تفاوت دی اشکالمانې پو شو که نه واله د اجاابلوولما وای جواب خړې دی علماون مقصودي ترمذي د مقصود, ده مقصود ده امام ترمذينا من هذه العبارات ذي عبارتنا باجوبات متعدده فجوابه غنو سره احسنها ما قال هو الحافظ ابن حجر پدې کې ډېره خیستہ هغه ده چې هغه علامه حافظ ابن حجر رحم الله فرمایلي ورت دعوه السيوطي او دا خبره امام سيوطي غوړه کړي رحمه الله وملخصه ما يلي دغه خلاصه دلاند ده وين كان للحديث اسنادانه کدیو حديث دو سنه دونه یکه بازي احاديث په پا پامزو سوچ پېتو اپصلو سولو سنادونو رازي په ځيني وخواج محدثين وې جنا حديث ضعیف ته خدا دي او سند په اعتبار د مجموعو طرق په اعتبار نو کالہ د حدیث د پار از وسنه د نهی یا ډیر نو معنا بیا د شن حسنن به اعتبار اسناد دا حدیث د حسن په مرتبه کې دی په اعتبار دی وسناد صحیحن به اعتبار اسناد اخرا او په اعتبار د سند بل دا پا کی یو ده اشکال جواب شو دویم داده و انکان لہو اسنادن واحدن که سندی یو ده بیا مانا سره انہو حسن عند قوم من المحدثین چه دا حسن ده پنیج دی و قوم د محدثین انا صحيٌن عند قومٍ آخرين هذا بعضي بالقوم په نېژبانې صحیح ده فكأن القائل يشير ويتبويغن دا وین کې اشاره کوي ال الخلاف بين العلماء في الحكم اغه خلاف ته پمند علماو کې په حکم دي دي حدیث کې ولم يترجح لديه الحكم بأحدهما ند راج شوه د د پنځ حکم پیاو د دی دواره کی شي د یا بشیا صحیده یا حسن ده نو دا توا خبره در لذکر ذکر کی او د داداغه باجی په دې کې تقریبا 40 شی اقوال ذکر کړي دادا غټول خلاصه وا چې امام ترمذیوری وای حسن ده او صحیده اعلان کی د حسن او صحی په منز کې تفاوت ته تقسيم البغوي تقسيم البغوي امام بغوي په خپل كتاب المسابيح کې د احاديث تقسیم کړې وای دررجل امام البغوي په کتابي ذيو خاصه استلا په خپل کتاب مصابيحږي ذکر کړي على استلاح خاص له دا ذيو خاصه استلا ده وهو انه يرمز الى الحديث التي دي اشاره کوي حديث واغت چې صحیح هې نو کړي يا په يو دي دواړو کې به قولي صحيح پدې قول دا صحيح دي او دي ساغتا چه پسونه اربعو کې بي قولي دي او ترداسي اشاره کوي دا حسن نه و هو استلاه د استالاه لا يشتقيم د درستاو برابر نه دا سره د استلا عام ياغنا لدل محدثين جد محدثي رسوله دي وجه دا علماء نوې نوې استلاحات نه خوښي چې تر صحیح نه حدیث تر صحیح وایا اسونه اربعو علت حسن وایا خداکد امام بغوی جان تا نو استلای خدا د نور محدثین نو ندا لئن فی السنن الاربعه زکه پسونن ارباو کی صحیح والحسن والضعیف والمنکر اے په دې څلور واړو کتابونو ابو داود نسائی ترمذی او ابن ماجه کې احادیث صحیح امشتا حسن امشتا ضعيف او منکر امشتا لذالك نبّه ابن الصلاح او دی لخبردارے ورکر ابن صلاح چې لوی ضیفه نه امام نه امام نووی په دی فیم بغیہ للقاری وی مناسب دی لستون کتاب المسابيح ای یکون علی علم چې پی دی ګور په یول بی پاستراد امام بغوی الخاص چ هغه خاصه د دې کتاب پورې ان د قولی ان له حدیث سیون او حسنون ای دا دا علماء اصطلاح نه را په خبرو رسې کېون رسېدای نو د دې دا جدید اصطلاح علماء نه خو خای بس ته صلی الله تعالی علی خیره فهمه تاسو اصول حدیث شیخ القران سی محمد بچا صاحب نوردر recording 03 03 03